Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lanjutkan lagi pencerahan hukum-hukum tajwid pada surah At-Takatsur ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitanir rajim hatta zurtumul maqabir hatta zurtul maqabir. Tempat sekali hatta gunakan huruf ha. Makhraj huruf ha ini ialah di tengah-tengah kerongkong. Ya. Ha begitu dia pedas bunyi dia. Pedas. Ha, hi, hu. Bukan ha hi hu tetapi ha. Ha, hi, hu. hatta ialah mat asli dibaca dengan dua rakat. Hatazuhur. Huruf zay. Huruf zay ini makrasnya menghampiri gigi. Menghampiri gigi bawah. Ya, ataupun belakang gigi. Zazizuh. Zuh. Zur. Begitu. Dan roh itu oleh kerana... ...sebelumnya dahulu aris baris di hadapan... ...maka ia dibaca tebal. Roh mati itu... ...oleh kerana didahulu oleh baris di hadapan... ...dibaca tebal... Zurtu. Pada roh ada sifat takrir. yaitu mengulangi getaran pada kadar satu. Bukan banyak-banyak. Ya? Bukan Zurtu. Hanya Zurtu ada getaran pada kadarnya. Tidak berlebihan. Dipanggil hukum takrir atau sifat takrir. Dipanggil sifat takrir. Sifat takrir ialah sifat tunggal. Hanya dimiliki oleh roh sahaja. Zurtu. Begitu. Baik. Tumu. Bacaan pada kalimahnya, Al-Muqa ialah Alif Lam Qamariyah. Maaf, tadi Zurtumu tadi tu, ro tu dibaca tebal, ro Tafkhim. Dan pada ro ada sifat takir. Baik. Al-Muqa Alif Lam Qamariyah atau nama lainnya Izzhar Qamari. Sebenarnya sefaslam yang bertanda mati itu ada 14 huruf-huruf Qamariyah. Salah satu daripadanya ialah Mim ada 14 huruf, -huruf uh, qamariah yang satu daripadanya ialah mim cuma tak perlu hafal 14 itu hafal simbol selepas hamzah wassal iaitu alif yang ada suat separuh tu atau kepala suat itu terdapat lam yang bertanda mati maka uh, selepas itulah alif uh, huruf qamariah dibaca dengan terang izhar qamari ya atau nama lainnya alif lam qamariah izhar qamari atau alif lam qamariah Kemudian muka bukan muka, muka memadai, uh, mengangkat lidah ke lelangin untuk menebalkan sifat qaf itu yang bersifat isti'adat. Muka meninggikan lidah ataupun lidah terangkat menghala ke lelangin. Muka bukan muka dan bukan muka, tidak berlebihan dalam sebutan qaf. Ya. Muka man asli atau mat tabi'i dibaca dengan dua rakat. Ketika dibaca wasal... Uh, suku kata selepasnya itu... Bira... Rok dibaca tebal. Rok tafkhim. Ketika dibaca pada kalim pada ayatnya. Hatta zurtumul maqabira. Rok dibaca tebal. Pada bacaan wasal pada ayatnya. Dan ketika dibaca wakaf... Huruf rok yang mati itu... Bila sebut wakaf... Huruf terakhir hendaklah dimatikan. Bila dimatikan... Oleh kerana huruf roh yang mati itu... ...sebelumnya didahului oleh baris di bawah... ...maka roh dibaca tipis. Roh... ...tarqiqa. maqabir Roh um, tarqiqa. Begitu ya. Kita semak hukum tajwid. Hatta huruha... ...hak pedas. Ta ilhamat asli. Zurtu pada roh ada sifat takrir. Dan roh dibaca tebal. Roh tafkhim. Tumu al-muqa alif lam qamariyah... Atau nama lainnya idhahar qamari. Sebenarnya pada lam yang bertanda mati itu terdapat salah satu daripada empat belas huruf-huruf qamariyah. Satu daripadanya adalah huruf mim. Kemudian muqa qayala asli dibaca dengan dua rakat. Bira ketika dibaca wasal pada ayatnya ra dibaca tebal. Dan ketika dibaca wangkaf ra dibaca tipis. Qabir uh, ra dibaca tipis ra tarqiq wa Eh murah mudah-mudahan beri sikit pancaran. Kita ulang baca a'uzubillahi minasyaitanirrajim. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan. Wallahu a'lam.